Meditațiile acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute, au devenit accesibile pentru transmiterea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C020 va fi marcată de începutul meditației asupra unui nou capitol al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 epistolă, capitolul 3 cu versetul 1 mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă mai aduc un citat din renumita lucrare a lui Gala Galaction Jurnal, o ediție îngrijită, prefațată și cu note de Teodor Vârgolici. Este vorba despre volumul 2, publicat de editura Minerva la București în 1977. În însemnarea de la 13 februarie 1943, sâmbătă, el comentează, printre altele, moartea lui Dimitrie Nanu. Și pentru că, se vede, au fost prieteni, în ultimul paragraf de la pagina 452 ne dă citatul, o declarație a lui Dimitrie Nanu din prefața unei cărți de 400 de poezii pe care a scris-o. Prefața aceasta este interesantă și chiar autorul Galaction spune că este o declarație puțin obișnuită în literatura românească. Să o ascultăm! Dacă am căutat să-mi azvârl gândurile în brazda sufletelor, nu a fost pentru slava de șartă care se aștepta de la o lume tot așa de trecătoare ca și slava pe care o poate da ea ci pentru ca rodul trudei mele să primească binecuvântarea aceluia prin puterea căruia o singură faptă, un singur gând, un singur cuvânt pot rode în alții ca izbucnirea izvorului din inima samaritencii. Încheiat citatul. Prea puține lucruri am putut să aflu despre omul acesta, este vorba de poetul Dimitrie Nanu, cel puțin din sursele pe care le am eu la îndemână. Un lucru însă se desprinde în mod deosebit de pregnant din acest scurt pasaj, din acest citat pe care l-a pus el la prefața cărții, citat recunoscut chiar și de Galaction, o declarație puțin obișnuită în literatura românească. El a recunoscut că lumea aceasta este tot atât de trecătoare ca și slava pe care o poate da. Și, prin contrast, vorbește apoi despre binecuvântarea lui Dumnezeu, care, rostită asupra unei singure fapte, chiar asupra unui singur gând sau a unui cuvânt, poate să aducă roadă veșnică ca izbucnirea izvorului din inima samaritencii. Multe surprize o să ne rezerve veșnicia. Pe mulți, nu o să-i întâlnim acolo despre care aveam păreri incontestabile ca fiind credincioși și vom întâlni acolo poate pe mulți ca acest Dimitrienanu, puțin cunoscut în țara în care a trăit, dar mare fiind înaintea lui Dumnezeu. Îmi place să cred că el a cunoscut bine cuvântarea lui Dumnezeu din moment ce vorbește atât de elogios la adresa unei binecuvântări pe care o dă Dumnezeu chiar și asupra unui gând și arată că această binecuvântare se întinde pe toată lungimea veșniciei, dacă putem vorbi despre o lungime a infinitului. Mă gândesc acum la noi, aceia care suntem creștini ortodoxi, cu pretenția absolută că nu mai există în altă parte creștinism și că noi avem religia cea adevărată. Mă gândesc cât de mult am cunoscut noi și cât de mult cunoaștem efemeritatea acestei lumi trecătoare. Știți după ce se vede? Se vede din umblarea noastră de toată ziua. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine și vrem să nu fim luați prin surprindere la sfârșit în ziua judecății, când nu mai putem schimba nimic, ne-am oprit acum pe loc și ne-am face un inventar sumar, al felului cum decurge activitatea noastră într-o săptămână. Am cugetat, spre exemplu, la toate planurile pe care le alcătuim noi, la toate aspirațiile pe care le avem, obiectivele pe care ni le fixăm, gândurile cu ce ne sunt ocupate și activitățile pe care le depunem, pe ce ne cheltuim banii, energia și tinerețea, dacă ne-am face un inventar mai amănunțit, nu neapărat sumar, cum am zis, ci mai amănunțit al unei întregi săptămâni, atunci am putea să tragem linia și să adunăm, cum se zice, să vedem exact care este adevărul cu privire la noi. Dacă ajungem să constatăm că cele mai multe din planurile noastre, din aspirațiile noastre, din obiectivele după care umblăm, cel mai mult bani pe care îi cheltuim și cea mai mare parte a timpului sunt investite cu lucruri din acestea pământești, atunci spre binele nostru să facem lucrurile acestea, oricât ne-am rușina și oricât ne-ar pare de rău, să recunoaștem cinstit acest adevăr și să ne întoarcem către Domne Dumnezeu pe care îl numim Dumnezeul nostru, și să mărturisim că noi zicem cu gura că suntem creștini, dar noi ne ocupăm și ne investim lucruri în lumea aceasta trecătoare? Să cerem iertare pentru asta și apoi să-i cerem să ne nască din nou, să ne dea firea lui, firea lui Dumnezeu. Și prin firea lui Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Spânt, să vedem adevărata valoare a lucrurilor așa cum o descrie chiar și autorul acesta Dimitrie Nanu. El vorbește despre lume că e tot atât de trecătoare ca și slava pe care o poate da și apoi se referă la Dumnezeu care poate da o binecuvântare veșnică chiar și unui singur gând. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj care ne stă înainte cu un duh de cercetare. Te rugăm ca pe fiecare ascultător să-l cercetezi în mod deosebit să-i descoperi, Doamne, care este adevăratul lui statut spiritual și toți aceia care se vor descoperi că umblă totuși după lucrurile acestea și pe acestea le caută și că n-au mântuirea să-i convingi, Doamne, să primească dragostea ta să primească prin credință și pocăință pe Domnul Isus Hristos, să fie născuți din tine și apoi prin tine să învețe să dea adevărata valoare a lucrurilor materiale care este efemeră și adevărata valoare a lucrurilor spirituale care sunt veșnice. Te rugăm să faci lucrul acesta din dragoste pentru Domnul Isus Hristos pe care l-ai dat pentru noi și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Cu ce rămâi din toate, Spre câte-n lume alești, Cu tine veșnicie, Ce ei să duci când mergi? Cu ce rămâi din banii Pe care-i strâng scârcii? Când moartea o să Tu pe Ciao, ce ai strâs, când o să focul cu strâșne Chiar așa, ți-ai pus vreodată întrebarea, din câte lucruri strângi, și după câte alergi, câte să iei cu tine? Știi bine că nu poți să iei nimic. Uite, poți totu să faci altceva. Poți să-ți retrimiți înainte. Tot ceea ce investești în lucrarea lui Dumnezeu, pentru propășirea lucrării sale, pentru vestirea Evangheliei și pentru aducerea mai multor suflete la Hristos, toate aceste valori le trimiți înainte și te așteaptă atunci când va veni vremea să mergi și tu acolo. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vreau să mai adaug câteva meditații asupra versetului 16 al capitolului 2 de la 1 Corinteni, după care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom de la versetul 1 al capitolului 3 de la 1 Corinteni. Așadar, versetul 16 de la 1 Corinteni 2 sună astfel. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Spunem rândul trecut că misticul Talasie Libianul, vorbind despre mintea creștinului, zice Mintea slobozită de patimi se face în chipul luminii. Vai, cât de ușor s-ar rezolva pentru noi cei credincioși toate problemele dacă le-am gândit ca domnul Cristos. Domnul Cristos n-a gândit nici în spirit de partidă, nici în chip părtinitor, nici legat de cele materiale, și nici spre folosul său. El a gândit întotdeauna prin cruce, adică prin jertvă și lepădare de sine. A gândit cum să mântuiască sufletele, nu cum să-și scape pielea cum zicem noi românește. El a gândit mereu la viața veșnică și nu la viața aceasta trecătoare, pentru că împărăția lui nu era din lumea aceasta. Întreaga noastră viață trece întâi prin gândire, și vorbirea, și lucrarea, și atitudinea față de oameni, toate trec mai întâi prin mintea noastră. Dacă eu sunt născut din nou, și trec toată viața mea prin mintea cea nouă din Hristos, atunci nu voi greși cu nimic și am garanția adevărului în toate privințele. Să-mi deci zilnic cuapsele minții mele, cum scrie la 1 Petru 1 cu 13, să-mi enoiesc zilnic mintea mea cea nouă, cum scrie la Romani 12 cu versetul 2, să fac necurmat orice gând rob ascultării de Hristos, cum spune la 2 Corinteni 10 cu 5, să-mi țin pe cruce mintea mea firească și atunci, numai atunci, pot gândi ca Hristos. Mergem acum la capitolul 3 din 1 Corinteni și luăm versetul 1 care spune astfel. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Iată aici o stare grea și foarte des întâlnită printre creștini, starea lumească. Sfântul Apostol Pavel scria cu durere fraților din Corint despre starea lor lumească pentru a-i trezi la adevărata stare în Hristos. Ușor se poate ajunge la o stare lumească dacă viața creștină nu este trăită clipă de clipă în Hristos și în cuvântul Lui. Rugăciunea, vegherea, cercetarea scripturilor și părtășia frețească sunt mijloace puternice pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să ne păstrăm starea duhovnicească în viața nouă primită de la Domnul Isus prin credință. Dăm mai jos câteva semne ale creștinului lumesc prin care îl putem cunoaște și prin care, hotărât lucru, trebuie să ne cercetăm noi pe fiecare în parte pe noi înșine. Creștinul lumesc nu crește, nu se dezvoltă pe calea credinței. Creștinul lumesc nu poate aduce suflete la Hristos. Creștinul lumesc nu rodește, e o mlădiță sterpă. Un creștin care este lumesc spune una și face alta. Creștinul lumesc trăiește o viață de înfrângeri pe cale. Creștinul lumesc este stăpânit de duhul de partidă religioasă. Creștinul lumesc este formalist și fățarnic. Creștinul lumesc iubește mai mult lucrurile lumii, trăind așa cum scrie în Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Creștinul lumesc ține mult la eul lui, umblând după slava lumii, slavă șartă. Iată de ce ne spune apostolul Pavel aici, la 1 Corinteni 3, cu 1, Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. A rămâne mereu prunc e starea cea mai grea în viață. Pentru părinți nimic nu poate fi mai dureros decât un copil care rămâne mereu copil. Nimic nu face să răsune mai plăcut clopotele cerești decât nașterea unui suflet în familia lui Dumnezeu dar câtă durere trebuie să pricinuiască tatălui ceresc, un copil duhovnicesc, rămas mereu la starea de copil? Dragul meu, în lumina celor zise mai sus, cercetează-te, ești tu un copil duhovnicesc sau un om matur? Un copil se cunoaște prin faptul că viața lui depinde de alți oameni. El trăiește din simțămintele lui și vrea ca toți să se uite la el. Când totul este după voia lui, zâmbește. Când însă nu-i se împlinesc dorințele, atunci își arată împotrivirea. Felul lumesc al copilului lui Dumnezeu are în totul aceleași semne. Din orice stare, cât de grea ar fi, Domnul Isus însă poate să izbăvească pe cel ce vrea să fie izbăvit. Un cuvânt, un gând doar îndreptat spre Domnul, Marele Mântuitor și imediat ai să vezi ajutorul Lui dacă îl dorești. Domnul Isus are numai gânduri bune și pline de dragoste față de noi. Să îndrăznim prin credință să ne apropiem de El. În continuare, la versetul 2 de la 1 Corinteni, capitolul 3, apostolul Pavel le explică V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Oare de ce au rămas creștinii din Corint tot prunci? Sfântul Apostol Pavel ne dă lămurirea în cele din două capitole ale epistolei către corinteni. Ei se luau după niște călăuze omenești și luau seama mai mult la înțelepciunea oamenilor decât la înțelepciunea lui Dumnezeu. Înlocuiau hrana bună pe care le-o dădea Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu cu ceea ce putea da omul. Duhovnicește se poate crește numai cu ceea ce vine de la Dumnezeu care ne-a născut din nou. Chiar dacă Dumnezeu se folosește și de anumite vase de pe pământ instrumente, în ceea ce privește hrănirea, totuși creștinul adevărat Trebuie să ajungă la starea de a se hrăni singur, direct de la sursă, să meargă singur la ugerul vacii, la Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, căci predicatorii s-ar putea să-i un lapte falsificat. Vaca produce lapte din componentele chimice ale propriului ei sânge. Cel pe jumătate creștin... Nu cercetează Biblia ca să ia hrană pentru sufletul său și nu se încrede în Duhul Sfânt că îi va da bucate potrivite din cuvântul lui Dumnezeu. Ca să ia hrană duhovnicească, el privește la conducătorii omenești și mănâncă tot ce dau ei. El este unul care nu mai înghite, care trăiește din bucate mestecate de alții. De aceea este atât de slab și fără sânge, de aceea este bolnav de atâtea boli duhovnicești, de aceea este pradă firii lui vechi egoismul și a duhului lumesc. Din pricina slabelor legături cu mădularele vii ale trupului Domnului Hristos, creștinul lumesc este copleșit de o sumedenie de păcate ca acelea care stăpâneau în adunarea din Corinti.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 Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Așadar, creștinul lumesc nu simte cu Dumnezeu când e vorba de mântuirea păcătoșilor. El trece nepăsător pe lângă cei ce mor în păcat, pentru că nici el nu este departe de ei. Deși este mlădiță în vița Hristos, este o mlădiță neroditoare care va fi curând tăiată cum scrie la Ioan 15 cu 2. Dragul meu, cercetează-te sincer și vezi unde ești. E cuvântul lui Dumnezeu care-ți vorbește acum. Nu trece nepăsător pe lângă prilejurile de îndreptare și mai ales pe lângă timp. În ziua judecății, nu vei mai avea nici o șansă și nu vei avea nici o dezvinovățire. În continuare, la versetul 3 de la 1 Corinteni, capitolul 3, citim. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Vai ce tristă stare când între creștini sunt dezbinări și certuri. Ei care ar trebui să știe și să trăiască cu putere cea din tăi literă litera alfabetului bisericii lui Hristos, unitatea, ei dau dovadă că n-au prins nimic din scopul Evangheliei Domnului Isus Hristos. Cum pot fi dezbinate mădularele aceluiași trup? Dezbinarea înseamnă moarte oricare ar fi cauza dezbinării în trupul lui Hristos în biserică, aceasta aduce multă suferință și pagubă duhovnicească mare. Adevărat și convingător scria Sfântul Ciprian în privința aceasta, cămașa Mântuitorului, datorită faptului că nu era cusută de mână, s-a tras la sorți. Și după cum această cămașă n-a fost sfâșiată în bucăți, așa și biserica nu poate suferi dezbinare. Duhul lui Hristos unește, Duhul lumii dezbină. Într-adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești? În cele mai multe certuri și dezbinări, vina e din amândouă părțile. O ceartă poate fi comparată cu o scânteie pentru care trebuie și cremene și amnar. Nu este foc fără amândouă. Cearta este ca noroiul, dacă umbli cu el, te murdărești. Creștinul nu trebuie să se certe, ci trebuie să rabde. Smerenia adevărată nu poate sta în calea nimănui și nu se poate certa, ea se lasă călcată. Luther povestea că a văzut două capre întâlnindu-se pe un pod mic și strâmb. Fiindcă nu puteau trece, una s-a culcat, iar cealaltă a trecut peste ea. Dragii mei, dacă nu putem trece unii pe lângă alții, cel mai duhovnicesc să se culce și să se lase călcat de către celălalt. acesta e creștinismul adevărat. Cine are eul pe cruce, Poate să se culce fără greutate în situații deosebite. În niciun caz nu va ajunge la certă. Dușmanii creștinismului adevărat sunt trei. Diavolul, lumea și firea noastră veche, euul personal. Dintre toți, eul pare însă a fi cel mai de temut. Într-adevăr, când între voi sunt zavisti, certuși și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Dezbinările în creștinism arată lipsa Duhului lui Hristos. Unde nu-i Duhul lui Hristos, este moartea. Viața creștinătății împărțită în partide este ca o mare moartă ale cărei ape nu se pot vindeca decât lăsând să treacă prin ea apele vii ale Duhului Sfânt. Duhul lui Hristos nu poate locui împreună cu Duhul de partidă. Duhul de partidă este neînduplecat și crud. El nu poate da viață, ci numai moarte. Domnul Hristos n-a luat viața nimănui, ci și-a dat-o pe ai lui pentru dușmani. Atunci când Calvin l-a ars pe servet, Melanhton i-a scris, Ilustrul meu, frate, biserica ți-aduce mulțumiri și ți le va aduce și în viitor. Bine și echitabil ai procedat, o sândind la moarte pe acest pângăritor de Dumnezeu. Dar, dragii mei, oricât de rătăcit ar fi fost servet, Calvin nu trebuia să ia viața. Mai târziu și-a dat seama și el și a plâns pentru această faptă. Cearta, dezbinarea, bătaia și omorul nu sunt armele cu care trebuie să lupte creștinul, nu, niciodată. Acestea sunt armele lumii. Cine le întrebuințează este lumesc, chiar dacă mărturisește cu gura că este creștin. Ori cât de duhovnicesc și de instruit într de scripturii ar părea cineva, dacă apără duhul de partidă, este lumesc. În creștinism, sectele, cultele sau partidele sau denominațiunile, cum vrei să le numești, sunt o roadă a pământești, după cum spune Sfântul Apostol Pavel la Galateni 5, cu versetul 20. Iul Sfântul Iangur de Aur spune: Deridicăm noi arme unii împotriva altora, nu mai trebuie nici diavol la pierzarea noastră.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 Entru cât atârnă de noi să urmărim mântuirea sufletelor și să luptăm cu toată ființa noastră pentru păstrarea unității cu toți copiii lui Dumnezeu. Amin. Iubiți ascultători, aducem la cunoștință aici încheierea programului C020 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu din noi toți care am ascultat aceste gânduri, mai întâi copii ai lui Dumnezeu din aceia care nu sunt încă și apoi din toți copiii lui Dumnezeu, copii duhovnicești care caută cerul, îl laudă pe Dumnezeu și trăiesc în dragoste aprinsă într-o unitate de-a dreptul dumnezească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.